Eta sustrai kolina keremandu saioa irueuntal argoita sortzi pondu terdirekin bigarren elduzelarik, odei, baxo, irueuntal iruregoita bat pondurekin. Sustrai kolina zuzenki final augeko saioetan sartu da, silaba lehiak eta untan, beraz bere lehen bertso emanaldia zuen, nola iraganduen errandauku? Ba, niretzat saio berezia zen, eh, Txabeletako lehen saioa, eta nire beti raiten dut, e, Txabeletako lehen saioak direla zure etxea ez den norbaiten etxean lo behar duzunean lehen aldiz, eta gau ez kumunera altxabartza benean, eta bizkat e, kuluarrean ez dakizula sobera ongi inuntza guden, eta ezin duzunean argia piztu, ba, olago sensazio bat dela Chaverita lehen saioa da. Gainera ba martxan den tren bat zen, saiyendea ja alduzen azpiti eta pixkat inkognito horrekin etorri naiz ta. ta o, ba gero lanak aintzi naioan ala, ba pixkat oinak lurrean jartzen eta eta komunan undauen, ba ba ikasi dut eta eta horrekin ba pixkat lasaitzen joanaiz ta pixka geio gozatzen era, bai. Eruxo, zaitu, ere bai. Heruso ateman zaitu gala, eri gusoan zain e, zaila izan azkenean sartzea saioan. Ez, baina, baina bueno, konzentrazio ahundia eskatzen du eta, eta eta bueno, esperientziak laguntzen du hortan ere bai eta tagia esan mentalizatuta dotzi naiz, ba, ba hortara, osea kasu, ez dira berso hainitz, ofiziotik hasi, se bestela esnatzen zarenarako, ba saio erdia pasada eta Eta ez duzu denborarik ez gozatzeko, ez berustan ongi egiteko Eta estutzen zara eta gaizki ba hori doan ba hori lehen saiotik hasi eta pixkanak ala saitzen joan eta zerbait duzten saiatu ez Hori da txapelketako sensazio hori berriz konektatu eta, eta zure burua txeman ez berriz Zuko dehi komunetako bidea ezagutzen zenuen <laughs> Eta izuditzen zait, umore zela gauko saioa aski, umore izan da e, gai gehienetan Bai, egia da, usaian ez, ohitura dugu gehio, ba, zortzikoan dian eta, ba, seriosago aritzeko eta gero txikian umorea, ez, piskat, ariketa bakotxari dagokiona, baina egia da, bai, gaur zortzikoan dian ere gai umoretsua umore joan direla, eta hain ez getzirelarik ere, ba, piskat, bertsolari batzue jo dutela umorea egitera, eta, bai, egia da, hortarik ere izan duela, bai. Ongi senditu zara zu ere, saio honetan? Ba, gora beratxu egiaran, e, ba, aski lasai nintzen astapenean, eta nahi nion e, konzentrazioari eldu bereziki, eta batzutan e, lasai egi guazelarik e, gauzabatzuk eskapatzen zaizkigu, eta horri bilinaiz, e, orain lasai, gero asxi eta pixka bat estutu nahiz e, bigarren ariketa eta ta, gero bakarkakoa intzin, beraz, txentsazioak pixkat e, denetarik egiaran, pixkat gora bera. Sustra zure txapela berriz jokoan duzu, presio gehigarri bat da, zure tzat? Ez alderantziz, nik uste dutela presioak kentzen didan zerbait eh orain dela bi urte jan zinuena ez ditin hor kenduko eta orain ba beste badago jokoan eta eta hori borrokatzen saiatuko gara baina helburua ez da chapela ere, helburua da niretzat orain dela bi urteko sensazioak berritztea, orain dela bi urte baino bersolari hobea naizela erakustea. Momentu eta bizitzen ari nahi zen, emozio, zirimolau eta momentu personal ederrau holtzara ekartzea. Eta bururatzeko proposatzen dautzuet, odei baxo soren aguja entzutea, final augekoen lehen saioa hua egezibitu duen egia, omen du nahi izan baitu, entzun dezaguna. Azken gehi nuji bi ba, aituen erridotore orri emenberria baitazar eta saraberri euskaldunen erreinua napartaren jatorri auplazer eta esker baigo horri mugako herria maiz da.